37. Наступного ранку я повернувся і розбудив пів вулиці, гупаючи у двері. Знову відчинила місіс Роузен. І знову вийшла Ребекка Кравіц повідомити, що вночі Драмонт додому не повертався. Уперше у мене зародилися сумніви. Невже він не кивав п'ятами? Невже заліг на дно, як фогель? Чи просто напився десь до безтяма і лежав непритомний? Я сподівався, що останнє. Власне, наскільки я його знав, таке було цілком припустимо. Я подякував міс Кравіц і попросив надіслати повідомлення мені на Лемонстрит, щойно з'явиться драмунд. Наступна моя зупинка була на Заході. Цього разу я шукав записи про смерть Гелени Кейн. За англійськими законами, про будь-яку раптову смерть, насильницьку або природну, мусять звітувати Коронеру. Місіс Кейн була ще доволі молодою жінкою при здоров'ї і померла в власному ліжку. Можливо, на грудях лишилися якісь плями. Якщо це не вважається раптовою і неприродною смертю, не знаю, що тоді й думати. Померла вона у своєму будинку на Фінсбері-Сьоркес, який хоч і був за 10 хвилин ходьби звідси, належав не до району Степні, одного з найбідніших місць країні, а до лондонського Сіті, одного з найбагатших кварталів. Сьогодні я не чергував, проте я все одно вбрався в одну стрій. Це допоможе потрапити до контори коронера, незважаючи на неділю. Я попросив звіт про смерть місіс Кейн, і за 10 хвилин доволі мила старенька принесла його мені разом із горнятком чаю. Я подякував і відкрив теку. Вона містила кілька документів, серед яких були звіт лікаря, показання свідків, звіт коронера і копія свідоцтва про смерть місіс Кейн. Почав зі звіту Коронера, де смерть визнавалася природною в результаті несподіваної зупинки серця. Тоді перейшов до свідчень лікаря. Можна було не сумніватися, що там була зазначена та сама причина смерті. Жодні згадки про сліди на грудях місіс Кейн чи чогось такого, що могло б викликати підозри. Я розчаровано зітхнув. Якщо і були якісь причини сумніватися, що місіс Кейн померла наглою смертю, то до звіту коронера вони не потрапили. Від нічого робити я погортав сторінки показань свідків, прикріплені до звіту. Сіті не лише має власну коронерську контору, у нього ще й власна поліція, відокремлена від столичної, і свідчення збирали копи з Сіті, чиї імена ні про що мені не говорили. Першою йшла заява Джеремії Кейна, у якій я не знайшов нічого нового. Його розбудила покоївка Ділі. Він кинувся до кімнати дружини і знайшов її мертвою в ліжку. Наступним було свідчення самої Ділі, де знову ж таки нічого нового не було. А от останню сторінку відірвали. І зробили це досить квапливо. Це я зрозумів, бо під шпилькою вгорі лишився малесенький клаптик відірваного паперу. Мене мороз пробрав. Навіщо видалили цю сторінку і хто це зробив? Можливо, я ніколи не знайду відповіді на ці запитання, але був один спосіб дізнатись, що було на тій сторінці. Я полишив контору Коронера і рушив до Бішоп Це майже на межі Сіті Вайчепелу. Може, Сіті має власну поліцію, але коп завжди лишається копом, хай би який значок прикрашав його шолом. Деякі хлопці з Сіті випивали в пабах нашого району, переважно тому, що наше пиво було дешевшим. У мене було двійко таких приятелів, і тепер я сподівався, що пригостивши їх пінтою-другою, зможу переконати допомогти мені з розслідуванням. Бо хоча свідчення й додають до звіту Коронера, є велика ймовірність, що копія його лишиться в записах у відділку того констебля, який розслідував справу. А вже ж то була чистої води авантюра. Фінсбери-Сьоркес розташувався просто посередині між поліційними відділками на бішоп і Вуд-Стріт. Цілком можливо, що освідчення збирав офіцер з Вуд-Стріт, але оскільки приятелів там я не мав, мудро було б розпочати з бішоп -Гейтс. Я увійшов і попросив покликати констебля на прізвище Глісом. Він зараз патрулює свою дільницю, пояснив черговий сержант. Повернеться десь за півгодини. Будь ласка, перекажіть, що його шукає Вінтгем з відділку на Лемонстріт. І скажіть, що після чергування його чекатиме Пінта в десяти дзвонах. Я буду там десь із годину. Паб «Десять дзвонів» був дивним місцем. Він стояв на комершал роуд, на межі двох світів – сіті та і e Унікальність його полягала в тому, що цей паб однаково часто відвідували мешканці кожного з районів і біля бару намагалися привернути до себе увагу, як хлопці в циліндрах і костюмах у вузесеньку смужечку, так і в картузах та мішкуватих пальтах. Утім, в день у неділю тут було тихо. І коли увійшов Гліссон, протиснувши крізь двері всі свої шість футів тридюйми, я вже випереджав його на пінту з половиною. Помітивши мене, він підійшов ближче. «Відгеме», – привітався він, – «чув, що останнім часом начальство до вас прихильне. Чим завдячую задоволенню вас бачити. «Намагаюся не злетіти в хмари», – відповів я. «А що краще нагадає про моє скромне минуле, як не кухолю компанії найнижчих чинів?» «То що, питимете зі мною?» Він розреготався і поплескав мене по спині так, що в мене аж зуби зацокотіли. Йому принесли пива, і ми підняли кухлі. «Ну, – сказав він, обтерши губи після довгого ковтка, – що я можу для вас зробити?» Я удав, що образився. «А не можна вже і приятеля так просто на пиво запросити». «Середина неділі, Вінгеме, Ми обидва в однострої. Викладайте свої карти, друже». «Ну, коли вже так, то ви дійсно можете допомогти мені з однією справою». Глісон із підозрою покосився на мене. «Така життя уже «Мені потрібна копія свідчення. Подробиці щодо смерті жінки на ім'я Гелена Кейн, що мешкала на Фінсбері-Сьоркус. Вона померла 6 січня». Від згадки імені обличчя Глісона стало суворішим. Себто дружини Джеремії Кейна? Саме так. І навіщо вам це? Це може стосуватися нашої справи, уклонився я від прямої відповіді. Ви могли б принести її сюди? Мені тільки переглянути. Гаразд, нарешті погодився він. Подивимось, що можу зробити. Але з вас ще одне пиво, навіть якщо я нічого не знайду. Добре. Погодився я. «Пійте, наступна пінта чекатиме на вас, коли повернетесь». Він повернувся за сорок хвилин з похмурим виглядом, сів на стілець поруч зі мною і зітхнув. Я замовив йому пиво. «Дякую, що спробували». Раптом він розплився в посмішці, поліз до кишені мундира, витяг кілька папірців і з тріумфом поклав їх на стільницю. Кожен був списаний тим же почерком, що й документи в теці коронера, але текст був блакитним, бо написаний під копірку. Ви це шукали? Я схопив папірці й одразу ж перегорнув на останню сторінку. Угорі на ній я й побачив слова, які сподівався знайти. Свідчення місіс Елізабет Драмонд, що мешкає за адресою 42 Fashion Street, Whitechapel. Я читав, вбираючи в себе все до останнього слова, і зупинився на абзаці в останній третині сторінки. Саме я її знайшла. Я пішла будити місіс о звичайній годині, але вона не відповіла. Я підійшла до її ліжка і спробувала розбудити, але вона була явно мертвою. Шкіра холодна, на грудях лишилися плями, схожі на опіки. Ані лікар, ні коронер не згадували ці плями. Я обернувся до Глісона, подякував йому і віддав папери. «Тримайте ці записи десь у безпечному місці. Не повертайте до теки». Я махнув рукою бармену. Налийте цьому чоловікові візки, я плачу». «Дуже люб'язно з вашого боку», – сказав Глісон. «Самі не питимете?» «Мушу йти», – підвівся я зі стільця. «Потрібно зустрітись із лікарем».